A Török haderő újjászervezése A Lepantói csatavesztés híre. Óriási pánikot keltett Konstantinápolyban. Szinte fel sem tudták fogni a hírt, hogy a győzhetetlen flotta csak nem teljesen elpusztult. Alig merték közölni a szultánnal. Amikor végre a tudomására jutott az ijesztő valóság, a szűk körű uralkodó első haragjában Pardérre akarta hányatni a Konstantinápolyban nagy számban élő keresztény lakosságot. Szokoli Mehemet csak teljes rábeszélő képességével tudta eltéríteni ettől az értelmetlen kegyetlenkedéstől. Az első időkben azt sem tudták, hogy a keresztény flottának van-e ereje további támadásra. Sok ezer kilométernyi tengerpartjuk maradt hadi hajók védelme nélkül és foggalmuk sem volt róla, hogy hol várható támadás, esetleg partraszállás. A meghódított balkáni országok lakosságának a tömeges felkelései szintén katasztrófa hangulatot teremtettek. Az egész török birodalom Kis-Ázsiától az Albán partokig mély válságba jutott. A Lepantói csata napján és azt követően a Patraszi öblött környező vidék lakossága kitörő örömmel ünnepelte a győzelmet, és maga is részt vett a menekülő törökök elfogásában és megölésében. A következő hónapokban messzi vidékekre kiterjedtek a spontán megmozdulások. Tavaszra a Peloponésos félsziget déli része szinte teljesen kicsúszott a törökök ellenőrzése alól. Egyre több helyen tagadták meg az adófizetést és az evezősök állítását. Mind gyakrabban fordult elő, hogy egy-egy keresztény kalózhajó jelent meg valamelyik szigeten vagy partmenti településen. Kapcsolatba lépett a keresztény lakossággal, együtt ünnepeltek, vigadtak, majd együttesen támadtak rá a közelben lévő Persze a kalózok elvitorláztak gyorsjáratú hajóikon, a helybeli lakosságnak viszont szembe kellett néznie a törökök bosszújával. Epirusban, Macedóniában, Albániában, Hercegovinában is nagy arányú megmozdulásokra került sor. Ez utóbbi helyen török mecseteket gyújtottak fel, és állatokat vettek el a mohammedánoktól. A spontán megmozdulások széleskörű elterjedtségéből minden esetre következtetni lehet arra, hogy milyen nagy arányú tömegfelkelés tört volna ki, ha a keresztények komoly erőkkel szálltak volna partra a megszállt barkáni országokban. Egy helyütt a görögországi Mania környékén szervezettebb vállalkozásra is sor került. A felkelő lakosság itt kapcsolatba lépett Velencével. Makarios Melissinos, Epidurosz, görög érsek testvérével, Teodorral a felkelők élére állt, és segítséget kért Spanyolországtól. Azt állította, hogy képesek néhány nap alatt 25 ezer embert felkelésre bírni. 1572. februárjának a végén tárgyaltak is Don Juan egy megbízottjával. A kapcsolatokat hónapokon átfenntartották. A manióták azonban egyre nyugtalanabbul tapasztalták, hogy a szövetségesek partra szállása késik. Amikor Don Juan 1572 nyarán végre behatolt a korini öbölbe, ez nem azért tette, hogy megsegítse a felkelésre kész görögöket. Ezt nem is tehette volna, hiszen e hadműveletnek nem értek meg az előfeltételei. Hanem azért ment az öbölbe, hogy friss ivóvizet vegyen a hajóira. A hosszú hónapok óta szervezkedő, harcra készülődő lakosság reményét vesztve látta, mint úsznak ki méltóság teljesen az öbölből, a spanyol és a velencei gályák. Magukra maradtak. A törökök haragjának és megtorlásának kitéve. Felszabadulásokra csak hosszú évszázadok múlva került sor. A török birodalmat elsősorban Szokoli Mehemed és Uludzs Ali erélyes és hatékony intézkedései segítették át azon a mély válságon, amelybe a lepántói csatavesztés sodorta. Mindenek előtt leplezni próbálták a vereség súlyosságát, hogy a pánik hangulatot megszüntessék. A kalózvezér úgy vonult megmaradt Gályáival a konstantinápoi kikötőbe, hogy az útközben fellelhető valamennyi partmenti bárkát magával vitte. Így csak jelentős számú hajót tudott összeszedni. Diadalmasan mutatta Konstantinápoly népének a Máltai Lovagrend vezérhajójáról zsákmányolt díszes zászlót. Igyekezett úgy viselkedni, mintha győztesként vonulna haza. Az elkövetkező hónapokban azután óriási energiával szervezte újjá a török hajóhadat. A legfontosabb ember mégis Szokoli Mehemed volt. Nem csak a kétségbe esett szultánnak adta vissza az önbizalmát, hanem nagyarányú belső szervezésbe is fogott. A vereség hírének megérkezését követő napon már is elrendelte, hogy tavaszig száz új gályát kell építeni, és sok új ágyút kell önteni. Diplomáciai vonalon is mindenütt igyekezett csökkenteni a vereség hatását. Velence konstantinápai követének például fölényesen mondta el hasonlatát. Nagy különbség van a ti veszteségetek és a milyen között. Tőletek... Egy királyságot ragadtunk el Ciprust, egy karotokat vágtuk le. Ti viszont, leverve flottánkat, csak a szakálunkat borotváltátok le. Egy levágott kar nem nő ki többet, a leborotvált szakál viszont igen, még nagyobb erővel. Az első hónapokban körülbelül decemberig a védelmet szervezte. Utasítások százait adta ki, és higgattan, átgondoltan erősítette meg a parti védelmet. Feltöltötte a raktárakat, csapat erősítéseket küldött a leginkább fenyegetett Görögországba és Albániába. Széles körű toborzással feltöltötte a helyőrségek hiányos emberlétszámát. Amint azonban lassanként kiderült, hogy a tél folyamán nem kell tartaniuk alig a további támadásaitól. A törökök nagy riadalma is fokozatosan csökkent. Most már nem csupán a pillanatnyi védekezésre gondoltak, hanem átgondoltan, tervszerűen fogtak hozzá a flottájuk újjáépítéséhez. Uludzs Ali elnyerte a szultán teljes bizalmát és támogatását, ezért Cokoli Mehemed minden féltékenysége ellenére is kénytelen volt őt támogatni. Ali Naponta személyesen ellenőrizte, hogyan készülnek a konstantinápolyi árzenálban az új hajók. De a birodalom többi hajóépítő műhelyében is teljes erővel készítették a gályákat. Az új flottához a fa anyagon kívül óriási mennyiségű vitorlavászon, kötélzet, vaslánc, horgony és egyéb felszerelés is kellett. A hatalmas birodalom legtávolabbi vidékeit is mozgósították mindennek az előteremtésére és összegyűjtésére. A török vezetők okultak az elszenvedett vereségből, és egyben modernizálták is új flottájukat. Nyolc galeászát építettek, és nagyszámú ágyúval látták el őket. Általában erősítették tüzérségüket. A gyors munkának azért káros mellékhatásai is voltak. A hirtelen felállított új hajóhadat frissen kivágott nyers építették, ami sokat rontott a hajók minőségén. A legnagyobb nehézséget mégsem ez jelentette, hanem a kellő számuk képzett tengerész és harcos összegyűjtése. A görögökben a felkelések után nem nagyon bízhattak. El is rendelték, hogy olyanokat ne kényszerítsenek a hadseregbe, akik nem akarnak harcolni. Ha nem is könnyen, de azért összeszedték a legénységet. Igaz ugyan, hogy ez nagyrészt olyan újoncokból állott, akik még soha nem húztak evezőt, vagy soha nem sütöttek el egy ágyút. Újonnan öntött ágyúikhoz lázas sietséggel igyekeztek új tüzéreket is kiképezni. Minden esetre... Hét hónappal a nagy vereség után 250 gályájuk, 8 nyolc geleásszájuk, és egy sor kisebb hajójuk száll tengerre. A francia követ őszinte ábulatát fejezte ki az új hajó hadláttán. Soha sem hittem volna, hogy ilyen hatalmas ez a monarhia, ha nem láttam volna a saját szemeimmel.